який був одним із її упорядників. Ішли роки. Зовсім, як у новелі Анни Гавальди. І в моє творче життя входили і продовжують входити інші чоловіки і жінки. Але на початку був Микола Рябчук. Завдяки йому я прийшла в літературу, і мені не відмовили ноги. А я невдячна, навіть ніколи не переймалася тим, яка на мені білизна, зустрічаючи цього чоловіка. Присоромила мене на цей предмет Анна Гавальда, яка є не просто світовою знаменитістю, а й належить до десятка найбільш читаних авторів. Вона є однією з перших за рівнем продажу не лише у світі, але й на нашій київській Петрівці, то в чому ж річ? Чому мої оповідання, що їх схвалив Микола Рябчук, ледь сягають сумарного накладу у кілька тисяч, а оповідання Анни Гавальди читає весь світ, а за ним і вся Україна в наразі російських перекладах? Чи можна все списувати лише на неісторичність української нації, креольство української культури, відсутність кафедр україністики у світі, зокрема, на батьківщині Анни Гавальди. Тобто на все те, що, покинувши літературну критику, науково розробляє зараз Микола Рябчук у рамках націоналістичних і постколоніальних студій. Чи тут дався в знак брак індивідуальних зусиль, конкретно моїх, коли авторці бракує запалу просувати свої тексти? Все витрачається на їхнє написання. Чи таки відмовили б мені ноги, якби Микола Рябчук просто порадив мені писати далі і не вигукнув тоді сакральної фрази про хлопчика. Аби він не оцінив мене належним чином, чи назвала б я його сучий син, як Анна Гавальда назвала видавця з лівого берега? Певне, що ні. То, може, саме індиферентність авторки щодо долі її текстів і гальмує їхні просування по світу я не заздрю міжнародному успіхові Анни Гавальди. У всякого своя доля. Але мені приємно відзначити типологічну подібність своїх оповідань до цієї зірки. Я писала свої тому, що вони мені писалися, не думаючи ні про успіх у світі, ні навіть про успіх в Україні. Бо найкращі короткі оповідання пишуться не заради грошей і не заради слави в усьому світі, а для того, щоб їх прочитала одна єдина людина у світі. Не прочитає. А якщо і прочитає, то вичитає щось категорично не те. То чи не в цьому найбільший трагізм, жінки-новелістки. Не знаю, що на це скаже українець і аналітик Микола Рябчук, а француженка Анна Гавайда, певне сказали би, що це добре закінчення для короткого оповідання. Про інтимні стосунки оригіналу та перекладу. Була вражена, коли довідалося, що в західних перекладознавчих студіях співвідношення між оригінальним текстом і його перекладом традиційно порівнюють зі стосунками між чоловіком – сильним, творчим, активним – та жінкою, слухняною і пасивною. Мабуть, усі, хто читає бодай однією іноземною мовою – оцінили, як перекладають у так званих цивілізованих країнах. Добре знаючи, якої праці, яких надзусиль іноді вимагає переклад, я для себе пояснювала західний підхід до оригіналу чи то загадковими їхніми лінощами, чи то глибокою неповагою до об'єкта перекладу а виявляється, тут настільки глибоке теоретичне підґрунтя, оригінал самим фактом свого існування визначає, яким бути перекладові. Як головною чеснотою жінки є її вірність чоловікові, так і головним, якщо не єдиним індикатором Якості перекладної версії є її вірність оригіналові. Західна школа художнього перекладу й досі послуговується переважно саме цією настановою.